До речі, він ще не бачив нового роману, навіть не уявляв, про що там йдеться. Марго не сприймала критики під час роботи і не допускала чужого носа у свої чернетки. Та й правду кажучи, дістатися до суті крізь нетрі її почерку було майже неможливо. «Чому від руки?» – запитала вона – Софокл теж писав від руки, і Гемінвей знає, що це не аргумент. Я пам'ятаю, яке тепер століття. тому що краще вже марнославство, ніж визнання своїх злиднів. Чижовський разів 10 давав собі обіцянку подарувати їй ноутбук, але щоразу впевнювався, що вона прийме подарунок лише тоді, коли і справді визнає свої так звані злидні. А це навряд чи станеться. Краще, мабуть, платити за друг. Він узяв аркуш на вмання. Певно, позиція вбивства варта захисту. Або ж позиція самогубці. Уголос мовив Чижевський, уявивши морго на лікарняному ліжку. Захисту від власних демонів. Він загасив цигарку в чашці і відклав аркуш. Відкинувся на спинку крісла. Подумав, було набрати Дмитра, але, повагавшись, відмовився від цього наміру. Врешті-решт він ще був здатний відшукати халат і капці Марго самостійно, бо більше від нього, на жаль, не вимагали. А зайвий раз впевнюватися у зайнятості святого місця йому не хотілося і дратуватись до того ж через примхливість Марго. Пригадалося, як під час святкування Старого Нового Року їй заманулося їсти руками і пити горілку через соломинку, бо, бачите, куртуазна вимушеність товариства стала їй упоперек горла. до Дмитра міг викликати подібну неадекватну реакцію, а він уже чув гнівни-вні тиради на шалт. «Не лізьте в моє життя, пане благодійнику, тут холодно і темно, і комп'ютера нема». Чужевський проглянув ще двійко аркушів – невизначеність, вічні сутінки, пошук цінностей маргінальної особистості. Він узяв ручку і написав на полях сучасний анекдот. Хмикнув, але підсвідомий трагізм не зник. Чужевський знизав плечима і підвівся. Здається, Плотарх казав, що слід навчитися слухати людей, тоді матимеш користь навіть від тих, хто говорить погано. Марго говорила добре, навіть надто добре, але чомусь ніхто не розумів слів. У гухні він вимив посуд і поставив на плиту чайник, підмів підлогу. На полиці знайшлася банка розчинної кави, холодильнику, півпляшки коньяку. Чижевський порипав дверцятами навісних шаф, у пошуках хліба, але натрапив лише на окраєць черствого батона і, обнюхавши, викинув його у сміття. Потім повернувся до кімнати і, погортавши свого записника, набрав номер Зухевича. Згодом до нього долинув дитячий голос. «Слухаю вас!» «Оселя пана Зухевича?» «Так!» «Чи можу я поговорити з Костянтином Васильовичем?» Так. Голос зітхнув і почувся вже звідкись здалеку. «Дідусю!» Чижевський притиснув слухавку плечем до уха і сховав записник у кишеню піджака. «Таки Єва віддала сина батькові», – подумалося мимоволі. «Чому?» «Дорого вечора Костянтини Васильовичу!» Чижевський турбує. «Вибачте, що розводив!» «В'ячеслави Павловичу?» – не одразу згадала слухавка – так, приватне видавництво «Стиль». Я телефоную з приводу нової роботи Маргарити Іванченко. Пам'ятаєте? Пані Маргариту, пам'ятаю. А що з роботою? З вами ніхто не зв'язувався? Хтось мав би. Маргарита не казала вам, над чим збирається працювати? Ні. Річ у тім, що вона надто поспішає з завершенням, навіть вживає наркотики. Я подумав, може, ви встановили якийсь ліміт? Я? Сьогодні вона ледь не померла, я просто хотів би знати, заради чого? Послухайте, В'ячеславе Павловичу, досить різко мовив Зухевич, але стримався і помовчав і перейшов на звичайний тон. Я ще розпочуваю Маргариті Олександрівні, але моєї провини в тому, що вона довела себе до такого стану, немає.